які можуть бути таємниці від вас. Саме тому я попросився до вас. Не можу ж я переповідати новини світового значення цьому без'язикому аясупаші, який, як на мою гадку, існує на світі лише для того, щоб тут не переводилися дурні. Справа в тому, що король польський Зикмун збирається видати за Яноша, запояє доньку Ізабелу. Але ж запояє безнадійно старий. Скільки йому років? Може, шістдесят? Старий і товстий. Ваша величність... Королі не мають віку, а запояє король. Ізабела за Любки піде за нього, щоб стати королевою, яка б жінка відмовилася від такої честі. Але в мене є перевірені відомості, що австрійський двір не визнає за Ізабелою право на угорську корону, бо вона дитина неправого ложа. Народилася всього лише шість місяців після шлюбу Бонисфорци з королем Зигмунтом. Простіше кажучи, ваша величність, королева Бона приїхала з Італії до свого мужа непорожньою. Золота корона покрила її гріх. Власне, нікому б до цього не було діла, якби не корона Угорщини. Фердінанд охоче віддав би за Януша одну з своїх доньок. Як сказано, хай інші ведуть війни, ти ж Австрія, щаслива, укладай шлюби. Ми захистимо обідну Ізабелу, поважно мовила Роксолана. Я вірив у ваше велике серце, ваша величність, вигукнув ласький, схоплюючись з диванчика і припадаючи на коліно. Тільки ви, тільки ваше благородство. Гаразд, я напишу султанові і попрошу за вас. Як я шкодую ваша величність, що не маю дарунка рівного моєї вдячності. Я поспішав з цією вістю до Бадишаха, і моя посольська ноша була занадто легка. «Немає ліпшої ноші в дорогу, ніж достатній розум, правда ж?» «О, так, ваша величність, стократно так!» Пригода з лаським трохи розважила Роксолану. Передала кизля разі, щоб на завтра поставив перед нею посланця з Венеції. Однаково ж Ібрагім не відступиться, нагадуватиме про посланця, бо той уже, мабуть, підкупив великого євнуха, сподіваючись мати від султанчий щось більше. «А що від...» неї він міг мати. І від кого посланець? І чому такий таємничий? Коли побачила венеціанця, відкинула будь-які припущення про його таємничість. Бо таємничість аж ніяк не пасувала цьому грубому велетенському чоловікові з чорною розбійницькою бородою, з забіяцькими очима, з громоподібним голосом, який він марно намагався притишити, відповідаючи на запитання султанші. Сідати він не наважився, лишився стояти коло дверей, де його підпирав так само здоровений кизлярага рага Ібрагім. Послання від свого хазяїна передав Рухсолані через служебку, яку султанша викликала клацанням пальців. Вклонявся незграбно і смішно, але коліна не прихилив перед володаркою, хоч як гнув йому шию Ібрагім. «Ваша величність», – гудів венеціанець. «Я посланий до вас славетним і можновладним королем усіх поетів, володарем золотого і діамантового пера, сеньором П'єтро Аретіно, званим Оракулом істини і секретарем світу». «Не чула про такого», – простодушно визнала Роксолана. «Як звати твого повелителя?» «П'єтро Аретіно, ваша величність, його знає весь світ» і мармурові сходи його дому в Венеції стерті більше, ніж бруківка Капітолію колесами тріумфальних колісниць. І чого ж хоче цей славний чоловік від мене? Він передав вам послання, ваша величність. Ти можеш запевнити, що в ньому немає нічого образливого для мене і для його величності султана? Мені велено ждати відповіді, отже там не може бути нічого поганого, ваша величність. Тоді Роксолана клацнула пальцями, зродилася в покої молоденька служебка, підлетіла до велетня. Той зі складок свого широченного одягу видобув срібний, весь у мистецькому карбуванні футляр з привішеною до нього великою золотою медаллю і поцілувавши медаль передав дівчині. Роксолана взяла футляр, якийсь час розглядала рельєфи на ньому, на тему про Діану і необачного пастуха Актеона – який задивився на сплячу богиню і за це був перетворений нею на оленя і зацькований її псами. Робота була справді мистецька. Венеціанець помітив, що футляр султанчі сподобався. Пробубонів: "Це робота неперевершеного Бенвенуто Чіліні". Медаль так само. Наш друголуй Джигріті замовляв майстру Чіліні мети